Данил вперше відчув на собі вагу років і за одну ніч постаршав під нею. Після третіх півнів він вийшов на просторе шкільне подвір'я і навмання побрів у тишу серпневої терпкавої ночі, що м'яко сивіла розкиданими по пагорбах і долинках хатами. Спочивало село, спочивали люди, Спочивали небесні сіячі, Що устигли обсіяти всю землю росами, А небо пшеницею. І чи болить кому, окрім нього, Серце за тим сіячем, Що розсіявся на далекій золотій липі, Та й проріз травою, Чи казковим євшан зіллям, Щоб ми до віку мали безмір Любові до рідної землі. Поруч, без вітру, Просто від давничі дум зітхнув посивілий Жбуравель, до одного кінця його навіки була ув'язана колода, на другому у свіжій бадді вода перехоплювала теплу зоряну обнішку, а в долинці скрадливо воркувала річка, розмиваючи берег, розмиваючи ніч, і тихо скрипіло загальмоване колесом лина. Надивляйся на все це, прислухайся, як збігає вода. Як збігає час, і думай про свій час і своє Євшан-зілля. Мов снови, да повернувся Данило до школи, погаснув світло і ліг. До вікна одразу ж підступили із зорі, зіткнула темрява чи хтось із грішників або святих, а він поволеньки, як у воду, забрів у сон. Йому не снилися фантасмагоричні гоголівські образи. До нього прийшла невідома золота липа, тільки не річкою, а осіннім деревом, що не знає, куди подіти своє журливе золото. І вросло це дерево біля його стареньких воріт, що й досі кигикають чайкою. А потім уже в хаті він бачив свою матір. Вона вийняла йому зі скрині смужку у шапку, зітхнула. Оце ж батькова. Примір'єй. Прокинувся він уранці під думними поглядами святих і потягнувся до одежі, поверх якої лежала сива ще парубоцька шапка його тата. Оце і все, що лишилося нього на білому світі, та ще на далекій чорній землі проросло трохи зілля. У двері хтось постукав. «Заходьте!» Скрипливі двері відчинив Максим Петрович і став на порозі. Тепер уже втома зійшла з його обличчя і гніздилася тільки в зморшках біля очей. О, здивованим поглядом змірів Данила. Ви наче постаршили за цю ніч. Невже видно? запитав би запитати, та й знову в думках звернувся до батька. Таки видно, як вам спалося серед святих і грішних. Ви маєте на увазі, що не тільки у вісні чатують на нас святі та грішні. Завидуючи примружився. «Чую літератора, але хочу бачити ще й хлібороба, агронома, бо це дуже потрібно тепер. Дуже!» «Постараюсь бути вчителем і учнем. «Це серйозно?» – недовірливо покусував на Данила Максим Петрович. «Цілком. Я ж дитя чорної землі. Її тривоги – мої тривоги». «Тоді спасибі. Коли ви належите до оглашених, як тут прозвали мене, то й агрономом зможете стати». А нам так треба ворожити над тим добрим зіллям, що виведе нас із безхліб'я. Данило шанобливо глянув на Максима Петровича. У такий рік, коли довкола ходить стільки смутку. Так думати і так жити майбутнім не кожен зуміє. Я й хотів стати агрономом, та не вийшло. У нас вийде, впевнено, сказав Максим Петрович. Аби тільки землю, як душу, любили. Їй дуже потрібна наша любов, а не розбій. Він довірливо додав у «На своїх ділянках я вже вирощую по двісті лишком пудів пшениці. Але яка вона примхлива! Посієш на десять-п'ятнадцять днів пізніше і не добереш половини врожаю. Та й ірджавчина точить її гірше, ніж залізо. Нових, нових сортів треба людям, щоб двісті пудів було середнім урожаєм. І, думаю, настав час чаклувати над низькорослими сортами, бо в стеблистих... Соки землі йдуть не так у зерно, як у солому. Ще за Хмельниччини Павло Алепський, син антіохійського патріарха Макарія, подорожуючи по Україні, дуже радів, що в наших житах та пшеницях може сховатися верхівець.